ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله شريك له واشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا يا ايها الذين امنوا يا ايها خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا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 لقد فاز المتقون ايها المؤمنون عباد الله الاعمار محدده مكتوبه ن고자وه كتك ايمان بعدا ياكم حميد الله سبحانه وتعالى نقمتكيا صلاه وسلام تموت محمد صلى الله عليه وسلم na kuhusieni vile vile na yuhusiana nafsi yangu tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unwani ya hotuba yetu ya leo al atharu ba'da ar-rahil. Ma atharuka ba'da rahilika min hadhihi ad Ni athari gani utakazoziacha baada ya kuondoka hapa duniani? ndugu zangu katika iman umri wetu kila mmoja mahduda una ukomo umeainishwa unapomalizika lazima mtu aondoke na mwanadamu tangu unapokuja hapa duniani unaianza safari ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku inayokupitia inakusogeza na kukuweka karibu na mauti yako swali la msingi hali ya kuwa haujui ni lini ajali yako inafika ni athari gani unakwenda kuiacha hapa duniani pale utakapoondoka hii ndio unwani ya hotuba yetu ya leo ndugu zangu katika imani katika hadithi sahihi اما بال اخراجه البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان wa wahid yarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu ndugu zangu mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii anatueleza uhalisia wa mwanadamu anapoondoka hapa duniani na safari anayoielekea mbele yake anasema mwanadamu anapofishwa akapelekwa kaburini anafuatana na vitu vitatu ndugu zake watamsindikiza mali zake wakati mwingine zitambatana naye zitamsindikiza inaweza ikawa ni gari mwili wako ukawekwa katika gari lako kadhalika jambo la tatu ni matendo yako viwili vinarudi ndugu zako watarudi na mali zako zitarudi Yatabakia matendo yako ndiyo utakayobakia nayo katika maisha yako hayo. Takhyal akhi alkarim mitta al'an. Ifikirishe akili yako na nafsi yako kwamba hivi sasa mauti yamekukuta. Muda wako uliopangiwa umekwisha. Ni matendo gani mazuri Uliyonayo ambayo yataendelea kukumiminia thawabu baada ya maisha yako ni athari gani nzuri ambazo umeziandaa umezitengeneza unataraji baada ya kuondoka kwako athari hizi zitabakia athari hizi zitakuletea kheri katika maisha yako utakayokuwa nayo baada ya maisha haya ndugu zangu katika imani inna min a'zami al a'mal Miongoni mwa amali miongoni mwa amali ambazo zina malipo makubwa zina ujira mkubwa hiya tilkal aamalu lati tataadda naf'uha ila alakhirin ni zile amali ambazo manufaa yake yanakwenda kwa watu mpaka kwa watu wengine ukisoma Qur'an ukafanya adhkar ukaswali ukafunga ukasimama usiku Matendo haya ni mazuri lakini kheri zake na thawabu zake zinaishia kwako. Katika amali na ibada zenye malipo makubwa na zenye kuacha athari ni zile ibada ambazo manufaa yake anakwenda mpaka kwa watu wengine. ndugu zangu katika imani mwanadamu anapokufa matendo ya kutenda yanakuwa ya, ya mekoma, Hauna nafasi ya kuweza kutenda lakini tufahamu ndugu zangu pale tunapokufa utatupitia muda mrefu sana tukiwa katika matumbo ya ardhi. Lakini pia ndugu zetu watatusahau kabisa watakuwa watukumbuki na athari zetu zitafutika. Na watu wataendelea na maisha yao mengine. Unasahaulika athari zako zote zinaondoka. Hauna namna ya kufanya kitu kingine chochote cha kuweza kuongeza chochote katika yale. Hapa tunapata kufahamu ndugu zangu kwamba kinachoweza kubakia chenye maana ni zile athari nzuri ambazo umezitengeneza. Ni yale matendo ambayo manufaa yake ni mtaaddia. Manufaa yake anakwenda mpaka kwa watu wengine. Allah subhanahu huwa ta'ala anatukumbusha katika Qur'an katika surati Yasin انسمع الله سبحانه وتعالى اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واتارهم العلامه السعد رحمه الله تعالى نسمع هي اثار الحسنات هي اثار الخير واتار الشر التي كانوا هم سبب في ايجادها في حياتهم الله ان بوتوambia Inna nahnu nuhyi al Anatukumbusha swala la kufufuliwa baada ya kufa hakika sisi tutawafufua waliokufa wanaكتبu ma na tunaandika matendo yao yanayokadimisha wanayoyafanya Yanarekodiwa hapa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu anatukumbusha kuyakagua vizuri matendo yetu kwa sababu yanarekodiwa wa atharahum. Vile vile zao zinaandikwa athari ni yale mambo ambayo wewe umekuwa sababu kupatikana mambo hayo zinaweza kuwa ni athari nzuri na zinaweza kuwa ni athari mbaya zote zinaandikwa Dugu zangu katika iman An-nas baada mautihim yanqasimuna ila thalathati aqsam Tufahamu watu tunapokufa tunagawanyika katika makundi matatu liko kundi la kwanza la watu ambao pindi wanapokufa matendo yao yamekoma yameisha lakini kuna kundi la pili wanapokufa matendo yao mema yanabakia athari zao zinaendelea na kundi la tatu al-iyadhu billah Allah tukinge, tusiwe katika kundi hilo ni kundi la watu ambao wanakufa lakini athari zao mbaya zinabakia kuishi katika dunia kundi la kwanza ni wale ambao matendo yao yalikuwa ni yao binafsi hakuna manufaa yenye kuendelea Kundi la pili ni kundi ambalo wamefanya matendo mazuri ambayo athari zake zinakwenda mpaka kwa watu wengine athari zake zinabakia kwa jamii anaondoka lakini anabakia kuwa yuko hai kwa matendo yake mazuri aliyoacha katika jamii Ibada Allah wa Allah subhanahu Inna min a'malil khair Hakika miongoni mwa matendo ya khairi yaliokuwa mazuri allati yabqa atharuha baada al matendo ambayo athari zake zinabakia baada kifo, ya kifo kwetu ila Allah ta'ala wanashr al ni dawa Kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikishia watu khairi Kuwafikishia watu ilmu ya kumtambua na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pongezi kwa yule ambaye amekuwa ni sababu ya kusilimu mtu. Pongezi kwa yule ambaye amekuwa ni sababu ya kumuoa mtu kutokana na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pongezi kwa yule ambaye amekuwa ni sababu ya kheri fulani kufanyika katika jamii na kwa watu fulani. Ndugu zangu katika imani Mtume alaihi الصلاه والسلام wanasema man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi anayewajulisha watu katika khairi anayewasaidia watu ikawafikia khairi falahu ajruhu anapata ujira wa wale watakaofanya khairi hiyo na wale watakaofanya baada yao wewe ukiwa ni sababu ya mtu kuuelewa Uislamu basi kila atakayeelewa Uislamu kupitia mtu huyo ambaye kaelewa Uislamu kupitia wewe hizo mnaendelea kugawana ila ya qiyama ndugu zangu katika imani tupupie katika zile athari zinazobaki tupupie katika matendo ambayo manafi'uha mutaaddia manufaa yake yanakwenda mpaka kwa watu wengine ayuha almu'minuna ibadallah miongoni mwa matendo ambayo al-saliha was-sadaqatil jariya matendo yaliyokuwa mema matendo ambayo thawabu zake ni endelevu ni yale aliyoyabainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira radiyallahu anhu warḍāh 'an an-nabī sallallahu alayhi wasallam annahu qāl inna mimmā yalḥaqu al-mu'min min 'amalihī wa ḥasanātihī ba'da mawtih tu maana sema hakika katika mambo ambayo Yalhaqu almu'min anayapata muumini yanamfata mu'mini katika mambo mema baada ya kufa kwake yuko ndani ya kaburi lake ilman 'allamahu wa nashara ni elimu ya manufaa ambayo ameifundisha na akaitawanya wa waladan salihan tarakahu au mtoto mwema aliyemwacha ndugu zangu katika imani mtoto mwema anaandaliwa Anaandaliwa kwa kumrithisha Uislamu. Anaandaliwa mtoto mwema kwa kumfundisha aqida iliyokuwa sawa, akakijua kitabu cha Allah, akazijua sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaandaliwa mtoto mwema. Kadhalika Mtume alaihi salatu wasallam wakasema, "Wa mushafan warratha. Au msahafu aliyorithisha. Kuurithisha msahafu inawezekana ni kuwasaidia wenye kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala eida kwa kuwapa nyenzo za kuweza kukisoma kitabu cha Allah eida kwa kuwasaidia kuwalipia kuwawezesha Wakakisoma kitabu cha Allah inaingia katika kuwarithisha kitabu cha Allah au naharan ajra au mtu amechimba kisima watu wakaendelea kunufaika na maji yale hii ni katika mema ambayo niendelevu akasema Mtume صلى الله عليه وسلم au sadaqatan akhrajaha mim mali au sadaka aliyotoa mtu katika mali yake fi sihatihi. akiwa ni mzima mwenye siha. haya ni mambo ambayo anayapata mtu baada ya kuondoka kwake ndugu zangu athari baada ya kuondoka unaacha nini baada ya kuondoka kwako duniani kwa uhai huu mfupi ambao hakuna yeyote mwenye guarantee kwamba unamalizika lini Hakuna anayejua amebakiza kiasi gani kama kuna jambo la kupupia ndugu zangu katika imani ni kupupia matendo ambayo athari zake ni zenye kubakia baada ya maisha yetu haya mafupi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd ayyuha almu'minuna ibadallah enyi waje wa allah maisha tunayoishi haya dunia ni maisha ambayo sisi tumekuja baada ya wengi waliopita kabla yetu wamepita wengi hapa duniani athari zao zimefutika zimetoweka waliishi kwa watu wao vipenzi wao lakini walipoondoka vipenzi wao hawa walihuzunika wakasikitika kwa muda fulani kisha wakasahaulika. na athari zao zimefutika lakini liko kundi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala jalahum mubarakin Allah amewabarikia katika umri wao wameondoka lakini athari zao zimebaki wako katika matumbo ya makaburi yao lakini kana kwamba wako hai wanaishi bado wanatajika utajo wao upo wakitajwa watu wanaombea dua wakitajwa watu wanaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awape firdaus ndugu yangu katika imani haupendi kuwa katika hao wanaotajwa kwa mazuri yao baada ya kuondoka kwao ndugu zangu katika imani Mifano hii iko hai hata katika mazingira yetu katika mji wetu yako mambo ya seri ya yamesimama yako mambo mengi mazuri ya dini yamesimama yanakwenda lakini kila likizungumzwa jambo hilo anatajwa fulani anakumbukwa fulani na anakumbukwa katika yale aliyokuwa ya mazuri daima iulize nafsi yako mimi nikiondoka hii jamii ninayoiacha ndugu zangu hawa Watanitaja kwa mambo gani? Mal asar alladhi tatrukuhu ba'da rahilika min hadhihi dunya Ni athari ipi unayotaraji kuiacha baada ya kuondoka kwako kwa hapa duniani? Hili ni swali yatakikana kila mmoja miongoni mwetu ulimshughulishe. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waqul imalu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadun ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah anasema fanyani iimanu fanyani fasayarallahu 'amalakum Allah tabaaraka wa ta'ala ndiye anazikagua kazi zenu ndiye anayekagua matendo yenu wataona fanya kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala Allah taona wa na mtume wake wal mu'minun nawa'mini wataona waumini ni mashahidi sisi hapa duniani kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam shuhadaullahi fil ard ni mashahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala hapa ardhi. Siku moja katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lilipita jeneza. Lilipopita jeneza Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza anawasikiliza masahaba wakasema mengi walioyasema lakini jeneza hili walilitaje kwa uzuri fulani masha Allah alikuwa ni mtu wa kheri amefanya kadha kadha katika mambo ya khairi mtume عليه wa والسلام akasema wajabat likapita jeneza lingine wakamtaje mwenye jeneza lile kwa mambo yasiyokuwa mazuri mtume صلى الله akasema maneno yale yale wajabat akauliza muulizaji ya Allah Unakusudia nini limepita jeneza la kwanza ukasema wajabat? Limepita jeneza lingine ukasema wajabat? Ma, maana wajabat? Nini maana ya wajabat? Mtume Alihi salatu wa salamu akamwambia yule ambaye mmemtaja kwa mazuri mmelisifu jeneza lake wajabatlahul janna. Imemwajibikia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye mmemtaja kwa mabaya wajabatlahun nar umemwajibikia moto kisha akasema antum shuhadaullahi fil ard ninyi ni mashahidi wa Allah hapa duniani kwa hiyo ndugu zangu katika imani hii ni tambii udhakiru biha nafsi wa ikhwani na ikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu kila mmoja afahamu umri wetu ni mfupi umewekewa ukomo lakini kwa bahati mbaya sana hatujui ni nini. Pupu yale matendo ambayo athari zake ni zenye kubaki ili uwe ni katika watu ambao wataishi baada ya kufa kwao. Sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala innallaha wa malaikatahu ala amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salli وعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم حَبِّب إِلَيْنَا الإيمان وَزَيِّنْهُ في قلوبنا